Pashkësia Islamë e Republikës o Kosovës Ju prezenton Ligeratën me temë Vlera e Dunjas Po që nimi më të kërësorë Ishqët i zhoti kësht Ishqësani nësë të kërëtër e leke Në u përduëmë në here Në atër punë që ka ka përën në hima Që kërështë se betë Përse të desin në nësani Inë ما يخفى اللهم من عباده العلماء يا ربي واغمرني من احسانك لطفك من جودك الكريم فيك هي خير حرمه نور رمضان في لي جيرون موعاطن افندي ترنابا ترنابا ترنابا ترنابا, ترنابا Njerën në kurani a zinë në shanë me kitë ajetë të nga të dojnës këtë që na e kje me dhe të përvnume edhe vet shuk, që, në vetë e shukën me së tonë që kënë në nefës i nga e shkatën në nefë gjithë si dhe shpirë, gjithë si dhe nefës i oshtë i gjallë ka me kërku për dhikën. Por e kërku për një dhikës a është dhe që me shkatëru dhë njënë edhe me hlik njerëzim për i kësa i bote, apoko e në një që tërsebep që insani pacarët për në kërtu ndekëm. E nuk është vlaze, nuk amuradi i Zotë përtu me ku hararë dynionë vësë më ndekëm. Po, dynionja nuk ku hararë, po se po në fund, për cilimi më kërësurë hëshmjeti i Zotë itë është, insani, mosit e kërkarë ndekërë, nuk paguën ahiret natë të cilat ka punuar ty në dom. Çi kjo është sebebi pse deshi më sahi. Intabaraka lidi ost. Bi ahad khal me hayat li yadbukum aishukum ahsanu amala. Ai Allahu jëlo sikë ka fiknu dekën e jetën Më të një njëtë për me ju prehuhet cidhë si përbër në një punë matë mira, e përshkoni në ahireti një përbër më ato punë. Edhe këtu, Zotit, dhjë zelojt, ashtë të thotë, deshë nësani përkëshka dhe inë në matë me thevën e më gjurën e këtë ju më lëgjane, kini me ju mu përbër, kini me morë hokën e punëve të juve, e ndi të kiametit kërtim një parafrujnë, Zotit dhe men zuh ziha alin nari vë tuk e në gjenënë, qaj nisan që qëton për zjerën në gjenën e hinën në gjenën, dhe ka në faze qaj ka qëtu. Dhe në në hajatën dënjaj e kërëm e talën gurur, e, i musliman, në kojjeta e kësoj dënjaj e që tërsen, dhe tuk një interesin vërën këtë i mashtërën, që dhynjoja i ka mashtruhën në krejtë njështë për para njeve, edhe njeve na mashtruhën dhe të mëzruhet me na mashtruhën aqësa në harë mëzruhet me në rinke në leke në dhe akër njeke. Se më lozem, na fëm pështoj përdojnë, nërë selanit, në nërë selanetën që ka pështojnë, pa që këndë rezike, pështoj përdojnë përdojnë përdojnë, kërë fukarohënë përdojnë të zendzirnë, Kepa dhjemë e boni dhjemë u gume dhjemë që aaa ha... pështoj bremurë selamirë. Po pështojë, po pështojë pak, pështojë një koqë kurë, pështojë gjashëtë vjetëja, pështët vjetë më pështimë për të stohënë e pështimë është qaj që pështë pështë jemi të hëndërë. Rabbenoa imë në kemen të dhe këmen të dhe këtë azejte dhe malit dhali vijë në minë nësarë. Jelarabbi ato që i është të zjerëm qëhënemi, që dojë kebuhe dhe ojësë, zullu në qërë i s'ko, më nihma qërë kërëkon, asë nuk një më zëti, asë në shumëshu. Rëmë në zëtë, Jelarabbi me gëmë me hun, ahireti me gëmë me hun, gjënjetin, e me shkëm qëhënemi qëtë përë marën i nësanit. A pështim për i nësan s'ko, ma pështim se njëri që pështëm për i zjerë i shalla -ja Allah i dhe dhe gjelalë në e bor nësipë dhe njërë në tanë biti. Gjeda këto pun që i kemi punu në nëzën këri tashë, edhe që me emërë të zotit, kush është me ju nga i dhamë funë, edhe bunume, këtë më pareshë më në këramazani. Tëna qëto pun që i kemi punu në në këtë mujnë e ramazani, si që kemi punu në meninim, e me namaz, e me sadak, e me zeqar, e me duah, e me ders, e me tëna, që to ënda ose në Zotë i dhërgjëllë dhe inë në më atove thëmë në u dhure këpja u më të këjame ndekat jenë po përmja u pagu e juve të mirat e juve që a këni punu në të njërë në dikja me me emërë Allah e dhërgjëllë tëmë në këto të mirat që kemi punu në këtë djë njërë jua mu hapite me thonë në jëndikushive të të pasë në vëtë në Zotin që i shoda Zot edhe ty utu që nuk ne ka prënën në dyja të rukon me emër të allahit dhër gjelal si ta i ka prënën zotit këtë nditja me të zotit ka më napakume, me nga pakume me të mirat veta me rahmetin e veb me nga pështu ke zjermit gjehnemit edhe me nga qëmën gjenet qatë herë na kemi pështu e edhe jemi shkunat dhem të ka me të zotit dhër gjelal ishala allahin eba nështu me të muhammed edhe mirat Dileme kët æyet, Abdullah ibn-i Ümeri këtën, dhe oli Hazreti Ümeri, dhe biallahu anhu, ebunni Resulullahi s.a.gë Allahu te'alë aleyhi mësallem këtën, me mehabbe en yuzaz, en yuzaz ziha anil nari ve yudh kideri cennete, a'i qi dëmme ptube i zjeri cennemit, e dhe qi dëmme hin cennet, fëll të të të rikë kumë njëtuhu le të nëzër dheka të insanë dhe hëve jubinu billahi ve ljëhumi l'akhirë të i besu Allahit edhe dite së jamitë me që të besim të të nëzër dheka ve jeti i lën nasi ma ju hibbu e këti i lehi edhe le të punan le të jabot të ku ilan i punë qatë punë që ka qef dikush me taf meja Buatina, do me thonë, a i që donë me përtupe i zemën, zemënit edhe me shkunën gjenet, le pregatitët mos të habitët, të e të në zëndeka të i gësu zotit, edhe di të s'kja në mënit. A i që i gësu zotit edhe di të s'kja në mënit, që ka bonë, a i shponi bat e të zotit, edhe pregatitët për që a ditë të në kja në mënit. Ato që jenë të në z Qaj, qaj insan ka me qëtu pe zjarë një gjehlemit për njëzohin dhalën. Kjo është nërnjët zotit dhe dhe nërnjët insan. Aja du të fjallë, le t'jabot t'i kujna qa ka qef, aji dikush me jabot, do më thonë qatë pun që ki qef t'abot t'abot t'y dikush, qa ta bojnë edhe vëllohu tonë. Pra një pun që t'i s'ki qef me t'abot t'i kush, pos t'jabot t'i kujna, se me qito nuk mund është me pështu e pe i gjernë në Gjehnebin, në kofëse ja bodhikuj në një sen qatë për vetë nuk takë. Kjo është mes është blasë në lakë, mes ëhubët islamistë, në shlimon që në duhet mundit. Në qëtën hadisë, pegamberi alëhi sëllatëve sëllatëve ka thonë lidheve që qit... në pështimin e dynjansë, e me shkunë Gjehnebë, Ka thonë le memësi, memësi u sotin, fi gjennët i kajrën, minë e dy njëve më piharë, e menë zuhë zihari në njëre, u dhjën e gjennët e të katë pasë. Ka thonë pekamberi, sa që nërë shtoke njëri vive në gjennët është maj mirë, se sa ko dy njëve jatë mira, për një to krejtë. Pro a i që dënë me ditë këtë hadisë, ku e ko vejnë në Kur'anë, Dhe të këshu që du që ka dhe zhoti, qaj që të tonë pe i zhjermit, eh, në gjënet qaj ka pështu. Dhe me thonë, dy një anë krejt me postone, nuk këkimet, so që këkimet një verë, në gjënet së që në në shtoke. Pse ajo është që të monë e gjëvë t'jakë, edhe në gjëhenë nuk qënë, mësit e kisha të verë në gjënet, pak pak së që në në kumën, Por zotin që dhënëm nuk qënë mësi e ke buvenin atërë, edhe të qënë që atë venë nuk qënë atë venë nuk qënë atë venë nuk nuk është razinë. Për që se përdozëm, fa në më fundë, nuk është dy njoja që të nësërë, ila me ta u bururë, kjo dynjoja, është kërë dy njoje, është betur interes i mashtinë. Ta më udo, djori, më përve ullohë djarë i më martërë uësitë të mërtoj së të zetë, Ja t'amën e maran shpinë duha që e marua shpinë dhe u pinoha që aqitashtë Në ashtë hallo, pahiminën tëtë shpinë e ke marua dhe nga të nga i ditë mërë qanë Në shpinë muhammën i ka thos duheti edhe në në në njëllumasë muhammën a.s. Mështë ma shtrojën ty një zija që po kënoa që në në dy një atë me pasunin ata që s'kan imon Pse? Musumër lëk një dhe më, se kjo nësia <tëm> e të minjas është me ta unë kalim, është një jetë vukër, një interesë i vukër, thume me evahëm gjehëndëm dhe pisët miharë, masalina vajtë në kanën gjehënem, shumë veni keqë është gjehënemi për atakjesën, për ju në këtë dini. E musu ma shtroni me dy poa ta njerë që s'kanë pujmonë, që kanë t'vila kan në dë du njësë, dë njësë. Ato pële që qi ka venë që ka thosë Zotin Kuran, me konë se një mështimonë nuk lakmojnë, le gjallë t'i menë jekë fulbë i rrahmanë, i kujhutë i himsakë përnë min pita t'i t'i be me ardhjë, alejë të dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Ja u pishapu aty në njësve që kanë pojë qëfër edhe shkote, dukatit, edhe talonat edhe ato periferia pe i dukatit, ja u përshadon e dolin në tonë dukatit dhe zefke, Shtesot, dhe bojnë zevke dhe se po. Pse? Pse sëtë dolin e të bojnë zevke se po, mështë i komesh më në gjëhënëm, ku ku përdo. Edhe ato të vëllonë braba. E pra të se dhe vlozën dynjonë në zotë i aja ja, e lëtë kjecë. Pse në zotë i pe njohë ka thonë pe i kamberi se të allohë talë a lehi dhe selëm kur një herë syqë që ja ka këtëj me këqyra se lërkanet i për njohin dhe allohin gjenaha për nukatim në kënë që këki me për njohja të zotin sa që mizan kërë që thona ma se kërka gumin hëshqë për të në minë maim aj që se beso zotin një për kujtës këshmujt me për Mëse a mundit me pinë gjerën e qafiri një pikujë. Por, dy njoja të kime të zotë isko ishtë, ashtë një kuhurë. E pra që dhe për to, ma shumë uhe, pasu një të kësive, aty një që e këndër si shtojnë, apohen dhe për gjelojnë sësa që por, jo, kreja, shus, dhe për një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një nj Pa me çata mal var këta vite se e din që shtati vjet i kësaj ka çu zoti për më preku dhe për lei ditë të jetën më të. Inshallah Allah hetë të na shtin dashnin e madh të në dynosën e zemrën andor inshallah zoti naië se pato për këto të, të dynoja me pokar Allah kush din mi e madh. Çë vazo tashmëje për këtë me këto dya jetë që i knuva E kemi posë basin e pasunis, edhe të thombje zëqatit dhe të sadakut e rritash, e fësët dhëtja të rëgëjni i qajit, Kur'anit, shumë interesant, që kjo ka pova ki e në dy njotë, edhe qërët të tje që atë njeri që i dy njotë e kashtu një zemë, e hokën e pasunis, të se ka dhonë, qëtë e ka gjithë i e në dy njotë, e ta e për dhe bakallën për shkojnë e që do të gjionë në nahirë. Në njëzënë një shumëhere, qarunë. Inë qarunë ka'na min këwmi Musa, fe begëa alëjhë. Qarunë për dhatëto kënë pej potëtëtë Hëzëti Musësë ka bozëtëtëm, edhe nuk e kanënëm e emërim tëmë, dhe atëjnë a'nahum minë lëbënuzi ma rinte me fatiha huve të nuhu, fi të usbëtë u nilë kubëtë edhe i kena adhonë malë, për dhëtë atina, sa që tiso njerës, nëzët tridet të vertë, nuk kanë mund të mique qërës sa të magacinave tina, sa shumë malë, nëzërët i ka dhëmë, nëzërët i ka dhëmë, nëzërët i ka dhëmë. O punë, kërë fukaratë, jo më ishtë kisë ka përë, kër i ka shkri të vratë i hasët i Musas, hasët i Musa këto e ka morë, dhe e ka i susi, e ka marrë të në gjithë pa, po po pasurin, edhe ka pojë gjithë pa, këtë pasurin për për për për për për për di shka. <coughs> kjo kënë djarë i migjes Hz. Musas a.s. Në ditë pejdiq, kjo të është lakminja e muslimanëve, musmi marrë lakminja të një në të kjejtë. Idhë kallën e hukën muhullat e prahqin allahe la juhur perihim. Në litë i thanë proghti ti në bëni Israëllë, mosub zota me ketë pasëni, mushtëman, i thanë. Mosub zota me ketë pasëni se zotin nuk i donë ata që hapitë në dunion, të këzuhën në dunion të harrujnë ahirete. Po, dhe të këpima ata kë Allahu darën, akiret e vedatën se nasibë ke millet dunion ve ahsim ke ma ahsën Allahu i lejtë, vedatëm këtë pesat dhe këtë amë. Po, e për këtë pasëni që të ka do zotë i ty në pasë një pjesë për e ahiret me fitu ahiretën e mu se harro hisën e ty njësë edhe bon mirë ti në bukara, në shokë, në lazën i tu siç ka do allohi rahmetë dhe mirën ty bela te pëkisë fësat dhe fil ardhë e mu zbo fësat në tokë Se i në Allah e la ju hi për në mufsidin, se Zotin njërës të kësi, njërës të prisht nuk i darë. Kjo fjalli a thanë, muslimon e ti, du me thonë, shok të tina. Edhe kjo e qujke vjetën si muslimantit. Ta është një herë halope e gjithë e kveqja, gjalli hasërti musës, edhe dhe këtë thë që edhe kjo është muslimantit. Kjo të ashtë në kjoj ju për zeshë kjojnë kjo e shok të vetë. Tha ime ma odhitu vala ilmin i ndihë. Tha këtë pasunit që e këm fitu, unë e këm fitu e se kom dhije, me dhije dhe këm fitu unë i këto. Së po thotë më ka dhëtë zhoti, për harrona të që e omësue me shkru të vratin mësi o qërëtë hazëti musaja, po dhëtë thotë unë e këm fitu e se jam i zhoti, kom dhije edhe për dhije këm potu. Edhe lem jale me nëllohet nga tehele kemi në kablimin e kuruni me nëhveshet të minë hëpubet të në thekë për u gjemën. A nuk peshe, i thonë ata që Allah i shumë matë zotë se ty e dhe matë mat dishum i kapu heloqë para teje për më suhapit se edhe ty të konë heloqë. Oh, o oh, këqunë, o këfujen i dite u qëqunë e uvesh në të shatë mira e hipi atit e i murë o kolla krejt ata nëzave në satëve, edhe dulë për qefë, për saltanat, dulë në Mejdonë, dulë në qashqisje të mëna, atë e ponë muslimon e shkretë, edhe diso për i ty në thanë, hajmë me tët ishtë, jo lejtë e lenamit, le mautë i e karunin, me hullet dhu hatin azim, ah me tët për njerët në e kishtonë zotje dhe njerët, qështu qëtë pasunin e dhe qëtë jeshi, qështu e ka thonë karunin, në pjesë e njerëzve që qepë e patën, që e të thanë moni mosuni kështu, ata që patën dhije, Se vapi i Zotit është hajri me në amënë dhe amelisadi hanë, se të mirat e Zotit kjo në matë mira për ata që kanë gubimon dhe kanë gubimon me amelisadi. Dhe la ju le koha ille sabirin, edhe ato të mira nuk munën në i pribetu më ata njerësi bohin sabir, edhe emrihin të mirën e allohit gjëllë gjëllonu, më gjëllë shantë. Eta është në ditë pejti, qëta është po vjenë i bopi, Në e bi i thëmë në tërkjot që i kotëm që dhimin, në ditë pejtë të hashtë i Musa a. dhe sallatër e sallon e qoj dikon me allu zheqapën. E i dhëkaru, Allah e du po në gjelon ka orunu pasu njësë me allu zheqatin. Fa, qka është aj zheqatin? Fa, po qështu zheqatin duhet me dhonë në katër dhe për njënjo, në malë të e dhësë në qinë. Ta kjo po ka vetë gjizje, gjizje i gjizje të e liqyfit për këtë njëri. Ta nuk mu i mëndonë. Ja qoj edhe i apet nuk e datë. Atër e shka puni, ta shbejnë se me ndonë zëqatën, e murë dreqë për kome, edhe e shtini, karunin, ta shme i gjitë i pëtire a shëtë i musërë. Edhe murë nuk i bëjke zëqatë për me ndonë nuk i bikë e qaqë, shka duke me ndonë zëqatë e murë e gjithë një kruë e të prishë. Pa fëtyr, pa, pa njerë, e i tha, apo delti që a di që delë Hazëti Musa në hytëve, me në dhonë vazën asihat, e kërët në këshillonë me së krejtë kukrit, me i dhonë ti Hazëti Musas, ke bua senet së njërësushme me më. Edhe i a tha pasu një sa lypia jo përënë, Edhe Hz. Musa të pulin në kujpe, boja e vlazu në siharë, edhe kur njenë hesabit, thotë, regju me bua e njeri që i bonzino është i martë mundu dhëtë me njëtë a i kështu a i kujpe, ka dhe shëriatin e të ropër. Kjo dhe natë ashtë të i thotë, jo kërë, unë i për i thotë, o, musë, në kofë se i e ti qaj atë roke dhe, dhe të pëshëriatin. Hz. Musa tha pobre, edhe unë e tha në kofë që i boj që i sogabime edhe mund për të shëriatin. Pa profila në të e mëna për po të thot për t'u që qështu ke përvotime të ose në pësia. Apo është ajo më quaj në të e mëna. Apo Zotit i Gjellani për i kam verë i rumë për i pëtireve. Dhe nëse me i thonë diçka që i ka thonë karunin, nisi për po i thotë ja mën sa, vëllohi karunin për i ka thonë që ka shmi i pare, me ta thonë në t'u i që t'jallë. Se ti kur s'ke për po e gjohë po, Këm ka lo parëm e ta në gjithëm. Mi për hasënë të musoja, japo qëlimin e karën munit, që farë qëlimit keshë parë, unë nërzit të për të shkam. Edhe tha, aman, ja, be, te i kurë mu me bojtë të pjeqe, qërënë dhëma se i ftitja në bojtë, gjëna ku Allahi tha, janë, musoja, El emru, el erdo fi emri, tuk atha është në mërë dhëmë tonë. Qka të urdo në ishtë tukën, ka me tukën? Atërë hasëti musoja, i tha tukës, ju tha i zanë me tonë kush është me karunin, ikni kush është kënena me mund, ata u dohët karunin të atë qik, lina u dohën atë qik, e i tha, ja karun hudihim, e i tuk dhalëshojë, Filloi toka po i shon, merrin shoj te i hu, so ai thoj ke kani herën, i shoj ke ka pa ka pa, te gjere ti shoj krer. Edhe pe aty, pe asti asoj kuher. As e dimu so, Allahu alem para veti, para ashtat e vjetat, e vjetë ku e di Zoti dit tarihet, sjellti ta zakta. E tek të e rindit këmjetin jetë gjelë që ule ardë, qatë në kamëti e në shënë toka kanimojnë në gjerit. Të e rinë këmjet, e ku dalën këmjet që atë herështë në kamë shkuët në zërë gjëhme, e qër tashë këmë je puna e më shëtu ke zotë i të gjelonj shka thëtë në poranë. Fe hasëf nabihi ve midari hi le erda, zotë i po thëtë, Elshoj të uka fir Karunin, edhe jelshoj edhe shpi. Se kur elshoj Karunin të uka, u këthyn të iso munafikë në shqimonëve të prishë, than që haze të musa e myti Karunin, dhe me jamarë modin. Me dre shokim a hiukorë, basën në shqimonës. Kur dre që në sonin në hapë, ke le te të pejtë njojë? Një iftira ju haqë, edhe tua ka elëshojë, edhe prapë të kësi të peci ishin karunin dhe dhe ha, e myti et Musa a.s. karunin me a marë pasunin. Atëhera hasët i Musa jo, er, dhe ja, e hullë dare hu, e tua edhe shkri në ti në elëshojë, edhe pasunin e ti në elëshojë. E elëshojë sotit e të përshët edhe pasunin e ti, edhe shpinët ti edhe karunën me këj partinë e vete në shrejtë e përështë në tërën këa me të kamë shkutë e përështë dhe ma kërënële humin fjetin jemësurun e humin dhëmun i bla dhe ma kërënëm i në të sirim nuk papë karunët kërëkush me i njimu edhe me pështu e pej emrin zotin për gjelar, sa dhe që patë mad, sa dhe që patë mira, po kur deshtë zotin me bohelot, si vyti kur gjëmë, edhe er e në shojtokën. Erë thunat a shatëm në njështimalë me që i thëjshin, ahlejt e lena, odhjë e karun, inë në hule duham zim azim. Ah, me pas mena pas dhonë zotje dhe njeve, së kësia da karunit këllunat me atë ziletim, ta shumë të ta muslimonë që i thanë qatë tjolë po thonë, dhe esbe halle dhine të menneu me kane hubi lërmës, uqunë këta që kishim qefë mja udo zotje pasonim si karunit dhe thëshim, dhe i tenë Allah e jemë sotur riska li me i esha. Hay këtë furnieve kokfikum ka kuj bohum helat. Lem pse mes me po, selo se me ana zoti let jep riskun kuj na dhon. Lem le amme le Allahu aleyna. Mekun se zoti s'ka s'ka ru nei ve zoti tarui kus me pasu zoti lehasef be aleyna. Leha se pebina, në të shuë edhe neve toka, vejke e në hula jufti hulë kja përirë, Zotit dhullë gjelalë nuk i këzën kurat anje që i si bojnë Allahet që për gjelë gjelalu, nuk i gjelë gjelë gjelalu. Ma shmërami vë lazën në fundë kësajë, ndodhije që Zotin Kur'an Mëhamir t'i ka ka dhruet, po këdhejet edhe për thot, tilë kët kët këtë daru në akhiret, që kjo është shpia e o hajretit, ne që aluhalin ledhine la juridu në uluven filardi vella pesada. Qaka njerë që në të njëatë nuk jamohin e nëtë edhe nuk pojnë pesad, edhe nuk i kundështuajnë emrit zotit dërgjelon, vella akibet u një më të të ki, puni ka me jardi mirë që të një hera të të vjezve që janë më të të ki, Ata njështë këngojnë emën në Zotin gjithë dhe gjelalu muve, gjithë dhe shonën edhe emën në pejgaberit sallallahu ta'la aleyhi vësallim. Vë lasën, qërëni edhe shka buhet ma ata njështë nuk e nëzotin, qërë që ka buva kim të njënjë? Po shka dhe të buhet në ahiret, da i mërë ebet, firavni, karuni, hamani, jënën zjerë gjëhëmënit, edhe e bi jemi në khalepi maj madhi, maj madhi munafiki pejgamberi sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. E nuk i ka vinkur që pasuninja e dunjasë, mos i e kalon emrë në Zotit gjelë në gjelë aluhu vë gjelë shanihi, e nuk i ka po Zotit i badet që është ka urnume Zotit <coughs> edhe nuk i akaron zeqatin madhën që e ka urnume Hz. Musohja aleyhi sallallahu ta'ala. Në lidhë e mehtu e të është pakë shumë pohjëllëm në si sa... Gjauna që ka përdova ki, si ku që ka përdova ki të kërënëmi, zduhet njëri muhabit, së është pasunik, së në gjëmi qërënësi kërënëmi, zduhet njëri muhabit, së e mënjët njërë mirë së në gjëmi qërënësi hasëti adhjëmi. Se haze t'ja dhemi kemë gjennet, po si ka boje që i Zotit për gjennetit. Zduhet njeri muhabit me thonë kom ilu me kom dhije, se gjonë Zotit në arujt e kje që ja sikur që e ka gjith, dhe l'amin që Zotit dhull që lojt e në Kur'an ka thonë për tëvë, me thëllu huke, me thëllu kell, puna e belu omit tërshë pune e qenë, im të ahmil alej jelhet tëvë të te trukë u jelhet, nash më të qeni, nash më se njot, sa i zakon e kove që melin. E ishë qypën për amin, e ka di ishë mja zomin, që ishë mja zomin është mrenën kërë am, po cili është e kam shirë zotin, nuk e dim në hëllonë. Rallë, imsanën dë një një që jetin ishë mja zomin e zotin. Nëm dhe të mund e nga Zotin a i ka kathun kur anë një e ka nushef se të imë ciljotë. Po dikush për i nësane dë në njësë, jef, gususi, jef, a di jetin ismi azami. E aji jetin ma nismi azami, në qka ti bënë Zotin duho, Zotin duho në prapës si jakte. Prapë kjo fun ka mëndodhë kur haze të mësoja, shkojnë e po fetë këndu gusin. Kur shkojnë e po fetë këndu gusin, Nuk mëjshin ta mi këndërshtue, a zërti në sosë në u shtëri, e thirën për e omën, në në në një borë zotit, duho, në në e kësë zotit, a zërti në në orënë, në në morën modin e bandonit e kështë. Për e omën, në një herësokë e në shtimanë, a ju, rësë mojnë me bube duho, dhe për, për loën të, pasë ajo është e i kanë dherë, Ato e ka që të zotin të njëtë në atina e këtë të, të, të besaj, bon, këndu i monë. Qërë të njënja që ka bënë, edhe qërë dhja të qërë, o kërën, dhjët i herë, qërën i thënë qërë, sa që kjerënë? Qa është për të shuaj nga me duke? Vecë, bënë i një petua, për asë të mu sënë. E ma shtëroj, ka dirë i zotin duke ati, edhe zhejtoni, edhe anjisi po dëmë me përta është bedoha për, për ushtrinë e hasët i mësotë. Po që në po Allah jaharroj, me nëherë ishë një azonë. Sigura saj këtu e si herruaj kuhen e dhe folke ato që deke hasët i musa, jo që deke karuni, edhe këti të është jaharroj zotë i ishë një azonë. E janjisi për të dëmë kuhen në përkohen në mënu në gjithë, po së mojke, se zotë i po thotë në lezano, a më ma fi sëturim, janë zërru në ato për e gjyksit, për e gjyksit, për e gjyksit, edhe nuk jalanë më isë një azami në dhije dhe tina. E një djënë djënë djënë. <të> e filloj kjo po thot 5 përdo makë me kuj, e një si po thot, me të duhu ke me të në kemë, vele amin u po si qemi, i të amir a legh i jelhet ev të truk u jelhet, nash mund se qemi, nash mund se mund se qemi, nash mund se mund se i qëtër se e zë në zga vë shpeli, edhe të rehamit që tash muësi e shiti ahiretin me të njohë, u po si qenit e së të rrëtuton kuhen në përkojtëve. Dhe Allahin u kështë i qaj e vlasën e djenja, po është fnjallin e zotit dyrt gjelonqit Allahin kurhan për atot që shtu, për atë njerit që e ka harru e ka shit, divin e vetë për borë për interesin e të njohës, Zotin aromi kaderëve e ka këshyrë me popë dhe të opër të pej kamerinë zotin të këtë që la lukëve të këtë shalë. Masa ne, shkaj ka popë dhe një israelëve kërë, i kaderëli i, i, i keqë, tha unë marova imoni mdurë, esë një azobi mdurë, o dhja o shërët, e njërë që ka dhja po shërët madhë, e i gjithë 30 vojësat dhe mërë një këtu e që një shpita, muses, në shkita zëtë i musës në kuafse në një ushtarit dina e banë një zina aprishet bëllit gjohë në e kjecja shë mujtë një veç një një ka mujtë me përmëria të sukses një vojësat po bëllit gjithë për 30 të tri netë 40 dhe të bërë një israeli ka mujtë kërër ja për sebet që saj zina Që, orë, dzeven, si orë, dzeven, i që i a orën zavend si hasetimusas. Kur orën zavend e hasetimusës e i ka po që i ka në kretën urtoja edhe shkun, edhe ushtë ria dina, hini mre në qatër, që ka kanë bua, tani ka tunë që i pijani ka bua që të të të tjeqë. Hini mre në qatër edhe kërash potë dy e i prerë, e u qu e u këtër e pe i kibles, e dhe i që i tur pe i ashurrahmanit, ta jarën pe i... Vela, ve të hullik në abima, shte alës, të ha, u minna, o shmanin të unë që i kje, mus në bëndin njeve hëlloqë në ato të mund, e ato në të kësive që që nga të kësive që në në në në zinu, nuk jemi kën, edhe javë dhamë ha, kun i bëndi gjëronë në dy njëtë, ishme, sotë, ketë vela, që të rëzotë i gjellë gjellarë, huve, gjellë shamë, huve, blazën, në shhtimon, javë nari, velanë e tyne, Se i boni një herë lom e lomishtë për atë sebebë që e bon atë sen është keqë që e kanaluë e Zotit Gjëtë Gjëllaruhu për Gjëtë Gjëllaruhu e në pejgamberi Muhammedi sallallahu ta'la a.s. Po këthihëm se gati i kërgazim u kry, po këthihëm afet në thjallën e partë që ka thotë Zotit Gjëllar la e kukrën në këtë e kallu me ledhi në keferu në fil bilatë ojë mjeti Muhammedit, nështu mashtrojnë pasininja e njerëzve të qimë dynjatë atyune që qi s'kanë për imanë, se me ta unë ka liqë se kjo është pakit që vëgjën, nuk pa për gjënta, një të resë vëgjën, me vahën në gjëhenëme me vrisën bihad, ata e ka në verën e në gjëhenëme, edhe shumë në verën i keqën është gjëhenëme, shkuë e Zotit e si, bukën asë i tjarë apër aleminë, Lëhën i ledhinët në kaurat pëhëm, e apër jërë shitu të në Zotit në gjelan, edhe i bulojnë emërë të Zotit, lehën gjennatë në të gjrimin të hdihën e në haru khali ti në fiha, për ato kohë gjennet, nërë nërë gjennet pjeci në reka të gjennetit, da i mërë e petë kanë me konën tëmë, në zullendin illallahi illallahi të hajru e përar ky ven është të ven i pregatitën për ta si kur njerësi i pregatitin ven për musafirë që është të zotit që është të gjellohet që ka pregatit gjendetit në atyre njerëzve të njerë që i tënë allahit dhe i bojnë i badet këtë jashtë këtë lasën Ma e mirë, për ata njërës të mirë, se so pasë njëa që i lënë në loqët edhe i mashtërënë dhe jatë, ah i retë në rungë në zërë Kadirë, rëbëjarën pëllë ari në një. Vlazën, na promën e kemi posë natën e mojë. Sot edhe kësot e kohë dhe lehtin natën e mojë, dhe sigur që jo konë promën se edhe dhita që që me hërët e një më. Na të iboa allohet gjelë dhe gjelë dhe hu, vë gjelë dhe shanë hu, ibadet. E t'ju mënuë e për allohet gjelë dhe shanë hu, pak e shumë me do ibadet e nështa ju ashtu të kojshme dhe të mira qështë duhet me konë, pak e shumë me, me do këtje edhe me do eksiklo që dhe shtu e lu të allohet në shala në i ka prenume dhe në i prenonë. Me që të u bashkë lasën na me emë, zotë gjelë dhe gjelë dhe hu, vë gjelë dhe shanë hu, vë gjelë dhe shanë hu, Kemi me konë për gjithina jetit mëramë që në ditë më asherit ku shkojnë atë parahuzurit, zotit, kemi me shkujnë gjennet ku nërë ta jetit të rekat të gjelletit, edhe qajven që vetë Allahi që të gjellalu huve që në shalu huve të thët, per ebrad, per ata njërës të mirë, o është velë të mirë gjennetit, qatële të njëpjë njërës të mirë e jo me dhynjane me Harum me Harum, me Harum me Ahir, me Nazër, me Nazër, me Nazër, me Nazër, me Nazër, me Nazër, me Nazër. Ibni Abbasit, ma imra me, ma së mra me këtë haqim së me thëm, Ibni Abbasit, rëdi Allohu kanë hën ma akka thëm, për njerësit u të mëzotit që i tha njerësit qënë takëtua, ka thonë ata njerë që i duhetën zotit këlluk ku hum vilhoti kur hakë zemrat e tyne pe i prike zotit janë të barrufëve dhe hajën u hum bakje sytë e tyne janë me lotë për foqë edhe shumë hërë keni dirë edhe lotë i shoda janë prënute zotit dhe rrëzëllar kejtë me te frehuqyshë mu uzu këtën i më një apasi që Kej për nefrehu qëshmu uzuë që velmeh të minë veroni në no, mropane është është deka Velkatur e në omen no, edhe zvurri është për paranesh për aprethve shkullbim të Velkja me të no, me vitu në kja me e ti është ku heçatune që kemi me dollën të opër a zotit Halo gjëhenë në me tariku në no, Mi gjenem kemi me kaluet të në një shkumë gjenet isha allah, zoti nasib, illah, i shala në po Zotin Asif Dhe bejnë e jede i da, i ratu na, no, mevkipi na no, E para huzurit Zotit e kemi vendin munal Allah, ja Rabel Alemin, usta shohë për Rahmetit vet, ja Rabel Alemin Allah, ja Rabi, për hyrmet të sajnate që i kemi pos I shala ka po Rahmetinive E të gjitha këto i patete që i kemi po, ka punë dhe ma punë e ka punë Ja Rabel Alemin E pojmë edhe sa du tazën prak, edhe një pyke dhe një ishtë një parë. Allah e qeke qelani, huke qeke shanë, huke in shana dhe hikma shypehe. Pyke dana, duat dana, kapur edhe makur në i bukti aradhin. Ramazani po i vjenë puni, zemrat në nështimanve jënë barushme që i shkënë Ramazani, edhe syke ty në kajnë, se zbëzohenë. تبیرا چی کمی پاس دام کت پول ترامازان ایت مکه مدی ادر نا فهم چی اشتا په پیغمبر علیه السلام